Begian eten zurekin pantzorik garai zazpi egrefusiatu daude baigorin. Afrika eta Afganistaniatik etorriak negua baigorin diragaen dute, uetarik baten lekokotasuna entzen dugu, bere sorteegitik guntzearekin pairatzen dituen sufriarioak kondatu dazkigu go orlarik ennekezian bizi diren jende gehiago goitzen da, azkurgi banku edo biltegiak saltiki a handien nazinan izanna dira, ostilale eta larun battian gureen laguntzen bea ehunta bostona janari biltzea dute helburu. Zer komerzio behar ditu Euskal Herriak bihar, gaiunan inguruko debatea, antolatu do baionako mercatalitzak gambarrak, sobera saltegia ondi badela, dio Andri Garreta presidentak, bekuan den diende edo bizitzaile nombriari begira. Eta Euskal Asko da estela aldatuko koleguen erreformarekin, bigabai elkarteko mari Andre Uretek berriak gogo honez hartu duela errandauko entzunendoko. Lehenik, aroa, Katerlina. Eta aroa, txarra, panzoa, eh, randozun bezala, euri azkarrak eginen dituela. Eta aiz azkarra ere, e, behoita hamar kilometro horrena, ara txuntane, irurgoita hamar kilometro horrena. Eta kaxumazie, beraz, errekak ere, gaintituko diela, alazerdioten, aro ikerleak alertan behira ere. Eta aiz ere, borti dela, aiz earekin ugaina hondiak izanen direla, alertan gira bai, alerta liran ja, emana dute bihargoizeko lauak arte. Eta mendigain horiek estalirik ezta lirik, elur lekuetan aridira ikusten ea haste ondarian edikiko dituztenez, leheratzeko guneak koterren erabaki dute edikitzea larun batean, turmaletena atik abenduaren bosteko haste ondara egurik atuko dute, eta samartiko eta gurreten ostegunean biharrik usiko dute zer egin. Pariseko hausitegiak Lorentxa Gimonen libratzea baldintzapian onartu du, amazazpi urte preso negietarat kondenatua, amairu urte eginak ditu, orteakodu du galdia egin, gainera Lorentxa Gimon ere erida, kron eritasuna du, eritasun hori ezta sendatzen eta libratze galdian untxazpi mehatu azuten, eritasun Lorentza tetzela untxa hartatzenal preso izan ez. Horunen librazioan hartu judiak, bainan bere ala procuradoreak dei egindu erabakioren kontra eta bi hilabete izan endituzte pailek orai dei unen edo errikurtsu unen aztertzeko anaktian preso segitzen du Lorentza Gimoneka. Prefeturak jakinarazten du, Pariseko atentaduen ondotik, Frantzia Urgentia edo salbu ospen izanki, eta klima bereoketari buruzko biltzak eterat nazioarteko lehen nakarian dana baita, jende elgirreteratzea edo manifestaldiak debe katuak izanen dira, elduden hasteundagian hastelen gaua arte barne ministerizatik, jinda manua endaia ere alde elkargo bakarra zeien iritzia barda eman berzuten endeiako eriko konselariek eta hau batez boskatu dute alde. Epa Euskal Herriko ehunta begeita hemezsozi egetarik ehunta heMSorzi deklaratuak dira mementoko laurogeita bosek alde boskatu dute hogeita hahiruek kontra baina egietaz gaina jende edo biztan lekopuruua ere konda da ehunta hogeita zorzi seiuneta bergeita hamar bat jende kondatzen dira alde dira egietan mementoko eta lageita 1u .000 bat kontrako egietan SASP migrante turistiden yon nan achti an balgouri Bai una koartxibiakdu bertze elkarte batzun lagun zadikin migrant teorien egonaldiaren arrera azurtazena hautalik batekin mintzatu gira jaiten zaukun ainitzen kasuan politiko ekonomiko errelxionedo orientazio sexualengatik erabaki sutela sumaitzuek migratzeko prozesuaz hetasun gileago emaiten dauzkigu emigrante horrek karine txebirilan Well the migration process is usually a very difficult one because you're making a decision to leave Nik ratzeko erabakia akzea biziki zailada. However, be, Usten duzu egoera estable bat, nahiz eta deseru soa izan own... ezaguna zaizu, han sohtu gazira. Hor leku horren usteko erabakia akzen duzu, jakinez ez zirela sego gau sekulan itzuliko. Ardura biziki zailada horren akzea, baina akzen duzu, zure bizia irriskoan delakotz. Eta horrek pena emaiten du. You know, Behin ies egiteko erabaki hartu eta behar duzu joaiteko bide bat atxeman. hautatu duzu hautatu noratzazan. Pentsadezakezu, Europan segujean izanen izmenturaz. Baina nuen Europan. Franziako kale hirirat joaiten dira migrantea iniz, Inglatera pasatzia dutelarik amesten, kaleko egoeraera ipatu dauku. In Kalei... Kalen, oialetxe batean eoiten da. Biziki hotzta, aize aunitz bada, euria beti haidu, eta lujean lo iten duzu, batzuitan bat bauzo zure behiratzeko, bain antzureago pekin lo iten duzu. Ogin biziki zikina finitzen duzu. Sein mila pertsona bizi dirahan, eta jas zerbitzu guti da. Lehuan egon behar duzu jateko, zeitenu baiteko, dutxatzeko, dutxabakak batzu baitira, hori dion lehuan egon behar duzu kampuan hotzea. Jendea honitzeri da, ez ari edo berze, hajera guti da orokozki. Hospitalitipi bat bada, hospital bada sortu behia dena, baina horrek ez jendea eritzen dela, esposatua dela. Horrengo ziren onduan, bauzu hau bezala Bat I think it's eta seguritatea razoinen gatik ez ditu gizon honek kebere izen eta nondik eluzen errana izan, baigurrin igina izan zaien arrera zeskertziaz gaina, azaloren amairuan gertatu atentadu eta zelkertasuna adierazina izan dute unkit hor eh, diren refusiatuek, unkituak eta zaurituak izan diren presuna guzieri. Urteo suan zehar, askurri bankoak, saltegi, ekoizle eta industrialen gehi egizko elikagaiak edo janariak errekuperatzen dituzte, behin urtean edonok emanezake askurri bankoari, Publiko zabalari zuzendua, janari bilketa eginen da, edo abiatuko da, azarroren ogoita zazpieta ogoita zortzian, orziale eta larun batean, ualtari eta xala pilotariak e ekimenari lotu dira, bi pilotari famatuak janari biletzea horren aita bitziak, edo gazaitak izanen dira. Joanden ortean egun talautona bildu zituzten, beharretan direnen kopurua beti emendazen delarik, bieguneko ekimen horren kari, mila laguntzaile harituko dira supermerkatuetan, Zuen dohainen hainen, do biltzen urte osuan zehar behartziun mila tona janari eta kontserba bilduak badira ere, publiko zabalaren ekarpena biziki garrantzitsua dela dio Roger Iturburu, Bayonako, Guneko Laguntzaileak. Dena, dena biltzentu. Me, errameradan, haiena genuke bildu kontserbiak. Kontserbiak, e, stokatzen altu eta gio emeki, emeki, despeitzen ahaltu. Bestena janariak, sitxia, eta hori dena behar dia, segidan eman, eta ezta egin erretz. Horinako, bada, eungusietz biltzentu horik, eta hori segidan despeitzen du. U, abosmila eta berreion jenderik, miten du hemen eta jateat. E, be, betigoitiai betigo betigo da, beti da, betigoitiai da, helo, gio, da. Gionden urtean, buhulun nareko bildu intuen behatzi huntona. Horten, buhulun nareko bagintin deia, behatzi huntona bildiak. Geniak ohartzen haidila, beharabadela, eta emaiten duztela gauzak. Horten espain txadu, milatona pasatzia, aire-zeire. Badia, zen hau zu, uh, gazte guti da laguntza lehuetan. Denak nien zelako atzu diak, denak adin bizka bate Zomi joiten diak beste atzu edu hola. Me badia, laguntza lehuak biziki honak horbitiak, eungu ziez, harritzeko da. Irailean uh, akba aglomerazioak da iriguneak askurri bankuari ego izaberri bat erosti arabakizuen, lan egiteko egoera obiakukandizaten, François Ribetón askurri bankuko lehen dakariak diakinerasidua atik askenian proiektua estela burutuko. Ze komertzio behar du euskalegiak bihar, gaionan inguruan antolatu dute main ingurua. Baionako Merkatalitza Gambaran, Ikearen plantatzea, beabeko aparkalekuen onditzeak, edo ondresen egin nahi duten Merkatalgune ondiak hiri erdietako komertzioak ekeskatzen ditu. Eta denak bilduna izan ditu Merkatalitza Gambarak, edo ZZIak, elgerren harteko ez tabada haintzina azteko zen. Mila bederatzireun komertxante edo ofiziale dira gaur egun bai honan. marka desberdin ditu herriak, alta, komertxanteak eskatuak dira, Ikearen eremuan muan merkatalgune erraldoi bat eginen baitute, Kajo Fugek ere aparkalekoa bikoiztu baitu, Estalia eta Urririk Eskainiz, eta Urrunago, Ondresek, Ale Shopping edo merkatalgune erraldoi bat eraikin nahi baitu. Argiki erraiteko, 2008 amosterako, berreun mila biztan legeiago behar lirateke Andree zuzendariaren erranetan diren beharrei erantzuteko. eta aurre ikuspeek diote hogeita hamabost mila biztan le gehiago izanen direla hamar urte barne. Saltegia handi horiek zerbaite ekartzen ote diote hiri erdiari edo kentzen hiri erdiko komertzioek beren tokia egin behar dute ikea edo beaben edo ez. IV bilak zizekadibidez, bayona zentroan ikean eta kajofugen instalatzeko hautua egin tokietan. Esko un comerzant aujourd'hui doa se poser la question d'aller fer un investissement quelque part, dans la mesure où euh, les produits qu'il représente ne sont pas représentés. Je pense que oui. J'espère que tous les comerzants de Bayonne se sont posés la question d'aller aianter Ikea ou pas. Se poser la question, déjà c'est essentiel. Monique Eichuz Bayonneako Comerchanten ardura da, ea Ikea keragin baikorra edo eskorra duen, ez dakiela neurtzen adierazi adierazidigu.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 katale eta industria gambarak aldaketa batzu egina iruzke baionako hiri erdiko komertzioetan, animazio gehiago eskaini behar dutelaiduritzen zaio handjegajeta zuzendariari, ordutegi zabalagoak eskaini eta harrera hobea eskaini ere jendeari. Eeta bestalde Euskalen eta euskarazko ikasibideen erakaskuntza ez da aldatuko koleguen erreformarekin Erreforma hori lekian emanen da heldu den eta euskaalde hizkuntzen tokiasa rangura handiak ba ziren Olivier Duri Pakistanitaniako Akademiaako Errektoreak ditu jakiniian ezarri Euskararen Erakaskuntzako elkarteak Mari Anddri Urret bigabai eskola publikoetako burrasu Elkarteko preidenta eta berria gogo one sartu du. Ego merian jakin uh, dugu uh, rektoreak uh, be, mezu bat uh, igoririk, mesu biziki uh, labura, eh, benan erraiten uh, duena, eskualde izkuntza horien dako uh, erreformak uh, estuela eragin berezirik eta guai uh, hartian antolatoa zen bezala gelituko dela emendik uh, elduden xartzetik uh, gotintzina. Uh, Daigada, goiartzen uh, ikusten gengin nuena, zela uh, erreforma eh, uh, idatzen den bezala aplikatuz duriz. Balanierri ondian sartzen zuen uh, eskualde hizkuntza horien rakaskuntza, berezikia uh, gure etako uh, eskuararena, anizo uh, zai galtzen uh, egin nituen, uh, etzen bat ere esikortatua, horrena galtzen ziren. I duriz hor, erabakibat hartu dute, etzutela aldatuko goiartzen uh, egiten uh, zen, uh, baliatzen zen uh, antolaketa hori. Agian uh, Ola pasatuko da. Eta ikusiko dugu, eldu diren igun haste horietan, ea nola dauzatzen den, nola aplikatzen duten azkenik hartu delibiro hori, eta guai kolezioten nola plantatzen duten elduden txarperako eskorazko erakaskuntza hori. Eta berrizailunen bururatzeko eroiteraziko dugu emazten kontrako, bortizkerien kontrako eguna, nazuarteko eguna dela gaur, zailada hipereskoalegiali e doazkion zenbakion ukaitia, baina frantzian bihigunetarik emazte bat hilzen da bikotekide edo ohiaren ganik jasan kolpen ondorioz. joan den ururttian adibidez berriunta ogoita hiru mila maztek pairatu zituzten tratutxrak bere bizilagunaren ganik eta ehunta hemezorzi emate hilziren. Emazek pairatzen dituzten bortizkeri horien egunaren karietarat, izanen dira gaualdi bereziak, ara nola baionako txala parta elkartean, arrakala dokumentala eskainiko duten, zerda etero araua, galdiaren inguruan, eta nola egituratzen den bisigiren dien dartean, gaualdia, saspiontan asiko da. Beste hitzorgo nartean, doniban eloizunen ere, le zikwe de la lune de miel, ansez lana eskainiko dute, arra txeko sorsiuntan, ravel enzutigian, Txeko sorzi honetan, emaztek eh, diote elkarteak antolaturik, filma bat mustang deitzen dena eta Turkiako emazte batek egina aduena, filma eta notik ezta bada bistan dena. Goizberri isaiorekin guazen haintzina, zoekin Kristof eta eh, batik eh, nazioarteko berrietan Vladimir Putinek terrorismoaren laguntzaile izaitea leporatudio Turkiari. Turkiak Sirian Eruziak gerla egazkin bat suntzitu, ondotik Turkiarekiko hagemanetan ondorio lagriak izanen direla oartarazidu Eruziako lehen dakariak, gerla hotzetik unarat, lehen da NATO edo otanen barne den egialde bat Eruziari onlartzen NATOk NATO-ok diplomaziari lehen emaiteko gale egiten diebi egialdeer. Barak Obamak Errusia implikatu nahi du Estatu islamikoaren kontrako borrokan. Frantzia eta estatu batuak Estatu islamikoaren kontrako borroka bakararen alde, Frantses lehendakaria dakaria Washingtonen zen atzo eta biak moskurat joanen da, Vladimir Putinikin biltzeko Fransua Holandek errandu ez duela, Frantziako armadako soldadurik siriarat bidariko, Errusiari elburuak begiro bideratzeko galditu diote bai Obamak bai Holandek balizko elkarlana asientzinetik. Autobus militar bat leherarazirik amabi hil gutienik, Tunisian. Residen go, guardiaren autobus baten ondoan zapartarazi bomba batek, amabi jende hilberaz beraz geienak militarrak, aurten turisten kontrako biera erasolahi izan dira Tunisian, bardoaren museoan, ogoita bi laguni hil zituzten eta susako ondartzan, ogoita emezortzi. Algerian geriza gune bat ege eta emezortzi ieslari hil dira. Saara, egoaldeko ieslariak hartzen zituen aterpetxe bat erreda, atzo, Algeriako uahrgla irian eta gutienez emezortzi ere fusiatu Afrika hil eta beste ogoita amazazpi kolpatu dira. Berogailu gisa baliatzen zituzten butano bombonen leherketak eragindu sutea ageragunean, seie hunta berogoi eta ziren. Eta Portugalen, lehen ministro sozialista eskireko koalizio bati esker. Antonio Costa, sozialista lehen ministro izendatudu, kabako silba presidenteak, diktadura bukatu denetik lehen aliada berrogoi urteren buruan, alianza bat ardiesten dutela sozialistek, komunistek eta esker radikalak, morrizketa politikari buruegi nahi idio Antonio Costa.